Doamne, doar Tu știi ce sufer, dar nu poți să spui, taina mea nu o pot desface, Doamne, nimănui. Focul inimii din mine, cel adânc și greu, nimeni, Doamne, nu mi-l știe decât Tu și eu. Sufletul aș vrea să-mi zboare, Doamne, dai legat arz de dorul după soare dar noroi mă zbate. unde inima mă cheamă nu pot să mă duc unde stau legat în flăcări sufletul usuc doamne numai tu mi știi toate starea în care zac Doamne, când să pot odată zborul să-mi desfac? Doamne, când o să se rupă lanțul meu de fier să mă pot înălța pe tinsul, slobodului cer?